Ще ви научи 17-та беседа от 6 том на поредицата Сила и живот, държано от учителя на 10 декември 1922 година, град София. Чете Йордан Стоянов Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, какво трябва да речете? От Евангелия на Лука, 12 глава, 12 стих Дух свети ще ви научи. Този стих се отнася до учениците, а не до обикновените хора. Най-първо пазете себе си се от кваса Фарисейски, който е лицемерие, първи стих. Но ще ви обаде от кого да се боите, пети стих. От кого да се боим? Бойте се от онзи, който след убиването на тялото. Има власт да хвърли в пъкъла. Аз казвам, бой се да не изгубиш любовта си. Няма по-голямо нещастие за човека от това, да изгуби любовта. Дух Святи ще ви научи в истия час, какво трябва да речете. Днес всеки се задава въпроса, какво трябва да се прави. Щом се зададе този въпрос, човек се намира пред едно недоумение – това показва, че някои елементи или фактори в живота са неизвестни. Мъжът объркал малко работите и пита жена си какво трябва да се прави. Жената объркала работите и пита мъжа си какво е мнението му, какво трябва да се прави. Изобщо, когато някой обърка работите си, веднага се допитва до просветеното мнение на другите. Когато целият свят обърка работите си, той се обръща към Бога и пита... Какво трябва да се прави? Много отговори могат да се дадат на зададения въпрос, но един ще бъде истинският. Една задача може да се реши по много начини, но един е правилният начин. Сега ще ви дам една малка задача за разрешаване. Показвам ви четири зърна. Едното житно, второто восочно, третото от злато. И четвъртото диамантено. Давам ви да се изберете едно от тях. Като погледнете житното и восочното зърно, веднага ги слагате на и казвате. Не сме толкова глупави да взимаме житно и восочно зърно. Спирате вниманието си на златното и диамантеното зърна и казвате. Златото е по-достъпно, предпочитаме диамантеното зърно. Като го продадем... То ще оправи обърканите неравоти. Наистина, животът на сегашните хора, както и цялата съвременна култура, се заключава в купуване и продаване. Съберат се двама търговци, единият продава, другият купува. Съберат се двама учени, единият изнася научни факти, другият слуша, после разменят ролите си. И двамата аргументират, докато дойдат до пълно съгласие. Един учен изнамерил нещо и го изнася пред света. Всички казват: гениален човек е той. Умна глава. Като приемат изобретението му, той бърза да го патентова. Колко ще му платят? Около 10 милиона. Днес не са много пари, но не са и малко. Да спечелиш 10 милиона лева. За това се иска гениална глава. Поет е написал една поема. И като е одобрят, започва да си мисли в какъв тираж да издаде, колко хиляди лева ще спечели и така нататък. Ние не признаваме тези работи. Защо? Слушаш учения и поета да казват. Ние сме идеалисти, служим на една велика, свещена идея, работим за своя народ. Каквото и да говорят, ние не ги признаваме. Защото всичко пъхат в своя джоб. Те приличат на онази булка, която като напусне бащиния си дом, започва да плаче и нарежда, за да покаже пред хората, че скърби за баща си и майка си. Такъв обичай има целините в Северна България. Като напуска дома си, булката викне да плаче, цялото село да я чуе. От едната й страна върви Деверът, от другата младоженикът, а тя в средата плаче. Деверът казва на младоженика, «Братко, да я върнем назад, защо не е такава снаха, цял ден да плача? Като чува това, булката се обръща към Девера и казва. Не ми обръщайте внимание, аз ще плача, а вие ме водете напред. Аз плача идейно, за да видят хората, че скърби за бащиния си дом. Питам, кое е идейното тук? Сега сдържа една беседа, която се отличава от беседите на обикновените хора, главно по своя морал. Той не е площаден, т.е. обикновен морал. Всеки се стреми към по-висок морал от обикновения. Защо? Защото обикновеният морал не е допренесел нищо на човечеството. Много естествено. Какво очаквате от къща направена от слама? Може ли да се разчита на нея? Ако няма вятър, тя ще издържи. Но яви ли се най-малкият ветрец, ще се разпилее. Дойде ли силният вятър, нищо няма да остане от вашата къща. Следователно, ако и вашият морал, както и вашият живот са поставени на основа от слама, нищо не може да се очаква от тях. Защо вашите мисли и желания изчезват, без да се реализират? Защото са от слама. Ама условията на живота са лоши. Не, приятели, условията не са лоши. Вятърът е силен, лесно ще ги отнесе защото са от слама. Българите и турците често си служат с израза «Глава е това». Този израз е двусмислен. Казвам, радвам се ако тази глава реши правилно въпрос. Умната глава нарежда работите си добре. Условията не я изненадват. Да се върнем към примера с четирите вида зърна. Един от вас избира диамантеното зърно а друг житното. Ако посееш диамантеното зърно в земята, то нито ще поникне, нито ще расте. Друг е въпросът, ако посееш житното зърно. Колкото е да е малко и нищожно, то ще поникне, ще израсте и плод ще даде. Следователно, всяка идея, която не може да никне, да расте, да цъфти, да връзва плод и плодът ти да зрее, е или восъчна, или от злато, или от диамант. Зад думите никна, раста, цъфтя и зрея, аз кривам известни идеи, които и вие не знаете. Първото условие за една реална идея е да се постави на добра почва, да поникне. Когато тревите, цветята и дърветата никнат и растат, земята се покрива с зеленина. Цъфтенето е процес на обличане, а зреенето – огощаване. Житното зърно, което ти е едва една 16 000 част от килограма, казва на хората. Малко съм, но ако знаете как да се справите с мен, ще ви помогна в разрешаването на всички трудни въпроси. Какво означава думата економия? Каква наука е тя? Ако човек не съществува, и економията като наука също не съществува. Днес и думата економия е изопачена. Казват, економисва парите, економисва истината. Когато економисваш пари, добре е. Но да економисваш истината, това не е на място. Ще говориш истината както е, без никаква економия. Питате какво е твоето убеждение. Казваш... Моето убеждение е особено. Аз вярвам в онази сила, която управлява целият космос. Какви са твоите основания да вярваш в тази сила? Аз не вярвам в Бога, както обикновените религиозни хора. По убеждение съм пантеист. Друг пък вярва в троиличето на Бога. Дали си пантеист или вярваш в тройличето на Бога, това са изопачени идеи. Аз познавам четири идеи, в които вярват хората. Първата идея – вярваш в житното зърно. Втората идея – вярваш в восъчното зърно. Третата идея – вярваш в златното зърно. И четвъртата – вярваш в диамантеното зърно. Някой казва – аз не съм толкова глупав да вярвам в Бога, както религиозните. Какъв е твоят Бог –? Разговаряш ли с него? Не разговарям. Той е далеч от хората. Не разговаря с такива прости хора, каквито сме ние. Аз само мисля за Господа. Не разговарям с него. Откъде знаеш това? Кой авторитет следваш? Чета философията на Кант, Лайбниц и на други учени. Според мен тези учени и философии... Трябва да се спрат върху 12 стих от прочетената глава, където се казва «Дух святи ще ви научи в истия час какво трябва да речете». В този стих е скрита една велика истина. Хората взимат христовите идеи, слагат им свой надпис и започват да разискват върху обективното и субективното схващане. В какво се заключава едното и в какво другото схващане – Мислите ли, че като кажете субективно и обективно схващане, ще разрешите всички въпроси? Под субект разбираме нещо вътрешно, а под обект външно. Човек трябва да дойде до положение да съпоставя нещата, да намира отношението, което съществува между тях. Какво ще разберете ако напише буквите А, Б, С, Д? Нищо няма да разберете, но ако напиша пропорцията А към Б е равно на С към Д, имате вече известно отношение. Превеждам тази пропорция последния начин. Моят ум А се отнася към моето сърце Б, както волята ми С към моето тяло Д. Това отношение е разбрано вече и лесно може да се докаже. Който има силна воля, той е здрав човек. Неговата кръв е чиста, ръцете, краката, гръбнакът му са здрави. Здравото тяло е резултат на силна, разумна воля. Оттам и чувствата на човека са устойчиви, издържливи. Зад сърцето и чувствата, които го движат, стои умът. Ще каже някой, че човек трябва да има добро сърце. Не е нужно толкова да бъде умен. Не е така. От човека си иска просветено ум, благородно сърце и силна воля. Без тия качества не може да се развива правилно. Тялото има отношение към волята. Който не разбира законите на живота, казва, че животът няма смисъл. Нищо не струва. Ако под живот разбирате изопачение човешки живот, прави сте. Но под живот аз разбирам най-хубавите мисли, чувства, действия на човек. Така се изявява животът на Земята. Такъв е и животът на Небето. Ти е ходил ли си на Небето? Вчера се върнах оттам. там. Зная последните новини, последните разпоредби. Така се казва на ваш език. Да се говори така за Небето, то значи да се опоручи. Там имало вестници. Казвам, всичко каквото става на земята, там се хроникира. Знаят се всички новини за България, кои са на власт, кои се готвят да дойдат след тех, че тук се образува блок, че има някакви дружбаши, всичко се знае. Ще кажете, че едните и другите партии са идеалисти. Там знаят всички интриги на българите и ги делят на българи дружбаши и българи блокари. Смешно е да се наблюдават проявите и разсъжденията на сегашните хора. В това отношение те приличат на онзи Турчин, който за първ път чул фонограф, поставил фонограф да произведе реч на турски език и един Турчин казал Кога донесоха този фонограф и кога той научи турски език? Този човек е умствено ограничен и не може да си представи как е възможно за толкова кратко време една машина да научи турски. Понякога и вие разрешавате важни въпроси за кратко време, както се произвеждат речи на фонограф. Фонографът възпроизвежда решените въпроси, но сам той не ги разрешава. Лесно се декламират стихотворения, но не се пишат лесно. Съвременните хора страдат от хронично съмнение. Ще кажете, че в науката съмнението е необходимо. Съгласен съм с това. Но мога и да възразя. Казвате, че прането е необходимо. Ако перете чиста дреха 10 пъти подред, какво придобива тя? Ако перете не чиста дреха няколко пъти, има смисъл. Да се съмняваш в порочния живот, има смисъл. Казваш така както живее, съмнявам си, че от мен ще излезе човек. Ядеш и пиеш, изхарчеш имането на баща си и казваш... Така както пия, съмнявам се, че ще оправя живота си. Това са съмнения на място. Ако водиш чист и свят живот и се съмняваш, че може да се харесаш на близките си, това съмнение не е на място. Дух свети ще ви научи какво да речем. Кой е този дух? Той е великото разумно начало, което прониква във всички хора и те го съзнават. Той ще ни научи на всичко, но въпреки това много философи му се противопоставят. Аз мога да направя такъв опит, че за 5 минути всички философи да се убедят в философията, която проповядвам. Например, стотина души селят около един огън и се топлят. Часто от тях казват, че огънът не съществува, че то е само във въображението им. Следователно няма светлина и топлина. Що ме така съм готов да направя опит с този огън? Взимам с щипците един въглен, раздухвам го и казвам на онзи, който поддържа първата идея. Доближи си ръката. Той доближава ръката си и веднага е дърпа назад. Защо е дърпа? Този огън пари. Значи въгленът крие топлината в себе си. Той има отношение към нас. Огънът не пари, но когато е изгаснал. Има особени въглища, които не горят и не топлят. За един е така, но за друг не е така. Като поставят същите въглища в специални печки, те горят и топлят. В това има известен субективизъм. Казват субект и обект. Под субект се разбира нещо вътрешно. Вътрешна опитност, вътрешен живот. А под обект се разбира външен предмет, външен живот. живот. Човек изучава и външния и вътрешния живот, които се преплитат взаимно. За човека хората вън от него са обект, а за себе си той е субект. Някой те наблюдава отвън и те изучава. Същевременно и ти го изучаваш като обект. Едновременно човек може да бъде и субект, и обект. Сега да дойдем до реалността на нещата. Казвате, че реално е само това, което може да се пипа. Знаете, че имате ум, сърце, воля, тяло, душа и дух. Кое от тях е реално? Кое е пипал ума и сърцето? Кое е пипал волята? Тялото е реално, защото всеки може да го пипне, когато пожелая. Кое е пипал духа и душата? Пипането, т.е. осезанието, е едно от петесетива. Е. Може ли то... Само да разреши въпроса за реалността? Вярно е, че каквото е пипнал човек, все е излязло нещо. Художникът пипнал четката и нарисувал една картина. Цигуларът пипнал цигулката и свирил нещо. Поетът пипнал перото и написал едно стихотворение. Имаме ли право да разчитаме само на пипането? Има още 40 ва. Зрение, слух, обоняние. И вкус четири авторитета. Извикайте и тях, и те да кажат просветеното си мнение по въпроса за реалните и нереалните неща. Съгласили са се сетива помежду си или са в разногласие? Сега ще ви кажа нещо, което изглежда парадоксално, а именно, човек с ръката си може да вкусва и да помирисва нещата. За сега това е само твърдение. В бъдеще ръката ще се измени, ще придобия нови качества. Аз мога да пренеса материята на ръката в очите и тя да вижда. Мога да пренеса материята на ръката в ушите и тя да чува. Мога да я пренеса и физика и тя да изпитва вкуса на телата. Възможно ли е това? Може да го опитате. Както седя, аз мога едновременно да виждам и отпред и отзад. Как става това? Човек има в мозъка си един специален център, който може да се развие. И тогава той има възможност да вижда навсякъде. Отпред, отзад, надалеч и наблизо. Знание е нужно. Когато Дух Свети дойде във вас, ще знаете как да гледате. Той ще ви научи на всичко. Какво ще кажете за астронома? Вие наблюдавате Юпитер с просто око, и казвате, че е малка звезда. Малка е, защото я гледате отдалеч. Как е вижда астрономът? Той взима телескопа, наблюдава и казва. Виждам Юпитер като голяма светла звезда, с голям диск. Кой от двамата е по-близо до истината? Астрономът. Човек със своя изопачен живот е повредил зрението си и сега трябва да живее така, че да го възстанови. Тогава той няма да се нуждае от увеличително стъкло, нито от телескоп. С очите си направо ще вижда и отдалечените, и близките предмети. Ако трябва да увеличи един предмет, ще го увеличи. Ако трябва да го намали, ще го намали. Възможно ли е това? Възможно е. Говоря на ваш език, Близо до ума е. Истина е това. Вероятно е. Лещите, с които се служат физиците, са в окото на човека, както и в мозъка му. В бъдеще те ще се развият и човек ще се служи с тях като с телескоп, микроскоп, лупа и други. Един учен индус направил някакъв крескограф, с който увеличавал микроскопичните неща 10 милиона пъти. Това показва, че в природата увеличаването и намаляването нямат граница. Казвате, Бог ще уреди работите. Той отдавна ги е уредил. Искате доказателства. Има кой да го докаже. Много същества са минали през божествената школа. Те знаят това. И вие ще минете през тази школа. Ще се срещнете с опитни, стари професори, които ще ви научат на много неща. Там всичко се подлага на опит. Като ви говорят за слънцето, ще направите една разходка до него, да проверите всичко, което са ви преподавали. Вземните университети преподават първо теорията, и като дойде въпрос до практиката, казват – хайде да отидем до обсерваторията. Завеждат студентите в една обсерватория, като тази в Борисовата градина, и започват да правят изчисления. Те искат да знаят защо при екватора Слънцето изгрева от изток, а залязва на запад. И защо на Северния полюс Слънцето се върти нагоре и после слиза надолу? Професорът обяснява този въпрос, но пак остава неизяснен. Професорите на Божествената школа подлагат всичко на опит. Като преподават за Слънцето, предприемат екскурзия, за да видят какъв живот има там. Преподават за Луната, за Марс, за Юпитер и след това правят екскурзия до тези планети. Учените казват, че Слънцето е огнено тяло в разтопено състояние, но който е ходил там казва, че не е така. Напротив, то е в твърдо състояние и по него се стъпва като по земя. Ако днес някой се осмили да каже, че е ходил на Слънцето, ще го изпратят в болница за душевно болние. Въпреки всичко, който е ходил на Слънцето, твърди, че то не е в разтопено състояние. Питате, коя е причината за заблужденията в живота. Един богат, млад момък се оженял за красива графиня и понеже произхождала от издигна род, тя обичала да живее охолно, поради което харчава много пари. Скоро изразходвала всички пари на мъжа си и за да задоволява нуждите той бил принуден да прави заеми. Един ден отишъл да иска пари на заеми от познати, но те му отказали. Никой вече не му давал. Дългът му възлизал на повече от 300 000 лева. Като се видял в невъзможност да задоволява капризите на своята възлюбина, той се пропил. Приятелят му искал да му помогне, но го оставил да се научи урок. Един ден той му казал Намислил съм да ти помогна, но с условие да заминеш в чужбина и никой да не знае за това. Докато се върнеш, аз ще изплатя дълговите ти. Понеже външно двамата приятели си приличали, никой не разбрал какво е станало. Мъчна била задачата на добрия приятел. Където плащал, все го ругали и плюяли, но най-накрая казали «Благороден човек излезе този пияница. Измени се нещо. Изплати всичките си дългове». Това е заблуждение. Онзи, за който се е изменил и друг, не е първият. Злото не може да стане добро. Като изплати дълговите на приятеля си, добрият понесе всички обиди вместо него, но възстанови частта му. След това той му писал, върни се в отечеството си, условията са променени. Върнал се първият и благодарил на добрият си приятел, че го е спасил. Всички го посрещали така, сякаш нищо не се е случило. Питам, имате ли вие такъв приятел, който може да се застъпи за вас, да измени условията на вашия живот, да ви спаси от обидите и ругатните на вашите кредитори? Някой казва, че ти е приятел. Запитай го, може ли да вземе твоето място, да се изложи на оплюване. Приятел в нужда се познава. Твоят приятел трябва да бъде по мен от теб. Това не е обидно. Твоят учител трябва да бъде поучен от теб, баща ти е по-силен от теб, а майка ти е по-благородна. Така и Божественият свят стои по-високо от физическия. Свържете се с него, за да дойде Духът свети у вас и да се застъпи за вас, както добрият за своя пропаднал приятел. Когато твоите кредитори започнат да те обиждат, Духът ще те каже, не се страхувай, стой по-далеч, иди в чужбина, да не чуваш какво се говори за теб. Ако ми слушаш, твоите работи ще се оправят. Няма човек в света, който да е слушал своя вътрешен глас и работите му да не са се оправили. Това са изпитали всички обикновени хора, всички учени, всички общественици и управници. Всеки има едно вътрешно ръководство, което му подсказва как да постъпва. Това е ръководството на Светия Дух. Това е ръководството на любовта. Понякога любовта се изявява като велико, мощно, благородно чувство. То прави човека мощен, пластичен, готов с лекота да носи всички мъчноти, страдания и нещастия. Ще наречете това чувство любовно. Тази дума не звуче добре в ушите ми. Предпочитам да го нарека благочувство. Важно е където е любовта. Човек се чувства лек, подвижен, без да е слаб. Някой се оправдава за греховете си със своята пълнота. Пънен съм, казва той, много ям и много греша. Трябва да постя малко да отслабна. Като отслабне пак напълне е. После отново пости е, за да отслабне. После пак напълнява. Значи постът не разрешава въпроса. Постът се заключава в следното. Да споделиш излишното със своите близки. Ще споделиш не само материалните си блага, но и своите чувства и мисли. На какво се дължи затластяването? На егоистичния живот? На какво се дължи изсушаването? т.е. отслабването на организма, пак на егоистичен живот, значи Бог наказва човека по два начина – чрез отслабване и чрез затластяване. Отслабнах много. Изпълнявай волята Божия и ще се поправиш. Затластях много. Изпълнявай волята Божия и ще отслабнеш. Има едно средно положение на организма. Нито много слаб, нито много пълен. Това е състояние на умерена, разумна активност. Ти имаш толкова мускули мазнини, колкото ти трябват. Здрав си, отиваш на нивата да работиш. Колко храна ти е нужна? Ако си вегетарианец, ще си вземеш хляб, малко сирене, едно-две яйца и една-две ябълки. Ако си месоядец, ще си вземеш няколко кюфтета, яйца, баница и плод. Ако си вегетарианец, ще едеш лук, прас, ябълки, круши. Ако си месоядец, ще едеш месо, кокошка, праса и други. Колко храна е нужна на човека за един ден? Даже и за една седмица не му е нужна много храна. Съвременните хора обичат да се осигуряват. Тръгнали за един месец някъде а след тях цяло бос, сякаш отиват на война. Казват, трябва да се живее. Колко ще живееш? Ти се нуждаеш от един хляб, две-три кюфтенца, една-две ябълки. За другия ден не мисли, добър е Господ. Ако вземеш повече храна, ще се развали. Така казва Святия Дух. На какво се дължат споровете между хората? Те са престанали да вярват, Закона на любовта, а вярват само на себе си. Казваш, аз страдам. животът ми трябва да се осигури. Какво ще кажеш за другите? Ти искаш да се осигуриш, а за другите не мислиш. Ще знаете, че всички, които сте обекти в живота, за Бога сте едно цяло и влизате в Неговия свят. За това Той казва... Всички недоразумения между хората ще се оправят, всичките втери на търговци с нечисти сметки ще се проверят. Който не дава тефтера се, за да се провери, ще отиде в затвора, а на всеки беден, който живее по Божествения закон, ще му се дадат добри условия. Както виждате, добри В Божествения свят има всичко, каквото пожелаете. За учителите... И за учениците, за бащите и майките, за свещениците, за проповедниците, за управниците. Тази е последната програма, дадена от Бога, която донесох от горния свят. Казват, истина ли е, че идеш от небето? Много не вярват, че Бог управлява света. Те казват, че могат сами да управляват и сами да управляват живота. Какво са направили толкова години? Не е било на младини че на старини. Трай коня за зелена трева. Докато коня торе на нивата, над го залъгва. Карай конче карай. Като озре нивата ще видиш, как ще те нахраня. Обаче нивата озрява, той задържа житото за себе си, а на коня дава сламата. Сега съжалявам у тези хора, които само на думи вярват Бога. Те казват, че вярват в единия троиличен Бог, в Господа Исуса Христа. А като отидеш при тях, не виждаш в лицата им друго, освен груби търговци и банкери. Аз съм правил опит и ходил съм при различни банкери. Влизам в кантората на един безверник банкер. Той ми казва, Слушай, приятелю, в Бога не вярвам, но в парата вярвам. Ако не печеля поне по 12%, защо съм отворил тази кантора? Отивам при един търговец, който ми дава за вярващ. И той ми казва. Слушай, братко, давам ти тази стока за Бога с загуба. Защо ми говориш истината? Ако продаваш така, знаеш ли, че още утре ще затвориш магазина си? Казвам. Искреност се иска от всички. Бъдете искрени, честни в постъпките си. И животът ви ще се оправи. Как ще се оправи? Има начин за това. Първата ви работа е да изчистите домовете си от нечистите мисли и желания? Като вляза в някой дом, веднага чувствам тежката атмосфера, всякаш е пълен с дим, с въглена киселина. Гледам децата, жената, мъжа... Всички посърнали мъчи ги нещо. Аз знае причината за това и казвам. Всичко може да се оправи в един ден. Елате при мен да ви кажа как ще се оправи вашата работа. Една млада мума се влюбила в един граф, от висок происход, но крайно западнал в материално отношение. Тя искала да му помогне, но не знаела как. Един ден графът отишъл при нея показал и един златен пръстен с фалшив камък, помоля да го занесе на някой богат човек и да се опита да го продаде като ценен, за да вземе с него много пари. Момата готова да се жертва за графа, взела пръстена и го занесла на свой познат, който имало добро разположение и доверие в нея. Той е погледнал камъка и казал, «Този камък е фалшив, нищо не струва. Аз не мога да купя пръстена» но ще привърна фалшивия камък, скъпоценен. Той свалил своя пръстен от ръката си, извадил скъпоценния камък от него, сложил го на мястото на фалшивия и казал на мамата, вземи този пръстен, продай го, за да се поправи положението на твоя възлюбен. Така се поправят работите на хората. Пръстенът представлява живота, а скъпоценният камък Човешкото сърце Ако вашето сърце е фалшиво, мислите ли, че животът ви ще се подобри? Животът, т.е. пръстенът, има смисъл само тогава, когато сърцето, т.е. камъкът, е скъпоценно. Не може ли фалшивото сърце да се превърне в скъпоценен камък? Може, но трябва да намериш добрия, благородния си приятел. Той ще извади от съндъка си скъпоценен камък. Ще го сложи вместо фалшивия и ще каже Продай този пръстен. Плати дълга на своя брат, на своя възлюбен. И аз казвам на всички. Намерете Христа, вашия верен приятел. Религиозните казват Господи, Ти ще ни спасиш. Момата казва Господи, Ти ще ме спасиш. И накрая Бог ги спасява. Как? Изважда фалшивия камък от пръстена, слага вместо него скъпоценен и казва «Исправете живота си и повече не грешете». Коя е тази мума? Тя представлява чистото, благородното, възвишеното в разумния живот. Това е новото учение, което всеки може да приложи. Не мислете, че като го приложите, всичко ще се нареди изведнъж. Нещата не стават изведнъж. За да се приложи новото учение при сегашните условия, нужни са най-малко 25 години. Какво са 25 години? Казано е в писанието. ти сеща години са пред Бога като един ден. Колко дни правят 25 години? 25 по 365 е равно на 9125 дена. Като сложите 3 нули след това число, ще получите 9 125 0. Значи като определям срок от 25 години, имам предвид един кратък срок, през който можете да ликвидирате кармата от 9 1 125 000 години. Много ли са 25 години? Това е най-малкото благоприятно време да изправите живота си. Какво ще правите след тези 25 години? Ще пътувате по звездите. И тъй, възвишеното, благородното в човека, ще го преобрази. Някои мислят, че благородният, религиозният човек, престава да мисли и затапява. Има и такива случаи, когато религиозни хора затъпяват, стават лениви, не признават труда и работата, но те не са истински религиозни. Има и богати хора, които са лениви. Според мен богатият трябва да работи повече от бедния. И религиозният, като се обърне към Бога, повече ще работи и повече ще учи. Пред него е цялата вселена, която трябва да изучава. Бог обича нези, които работят, които учат. А не, не вежите. Бог обича децата. Като видя едно малко цвете, радва му се като на богатство. За мен то е предмет за изучаване. Като видя един извор, седна при него и разговарям. Казвате, ето един смахнат човек. С извора говори. Прави сте. За извора съм смахнат. Но какво да кажа аз за вашите тефтери? Седнеш пред тефтера, отваряш го и казваш. Този има да ми дава 25 000, а он за 50 000 лева ще ги пъхна в затвора. Отваряш и затваряш тефтера. Цял ден една и съща история. Кой от двамата е по-умен? Аз ли? Който се радва на малкото кукиче и избора? Или ти, който отваряш и затваряш тефтерите си? Ти ли, който създаваш теори за слънцето като тяло в разтопено състояние? Или аз, който съм ходил на слънцето и разговарям с малкото кокиче? Вчера бяхме на Мусала. Минахме през мричените извори и опитахме водата им. Отлична вода! Ако болен пие от нея, ще оздравее. Ние трябва да се интересуваме от малките неща. Казвам на младите, в малкото в нищожното в света е скрито великото, благородното. Ако търсиш великото, ще го намериш в малкото. Следователно Бога ще намерите и в най-малките прояви на живота. Величието на Бога не е в това, че създава слънца и вселени. Това Той може да направи в един момент. Ти имаш скръп. Всеки ти подритва... И се нуждаеш от една малка подкрепа, който когато мине край теб казва, от този човек нищо няма да излезе, но Бог, Творецът на Вселената, спира работата си, незабелязано скриза до теб и ти нашепва. Не бой се, не се обесречавай, аз ще ти помогна, ще уредя твоите работи още днес и ти се зарадваш. Какво става с този човек? Бог му проговори. Това са великите работи, които Бог върши. Това е велика истина. Аз говоря за Господа, който посещава хората не в църквите, но в техните отчаяния, наскърбени сърца. Някой ме опрекват, че не ходя на църква. Едно от моите големи нещастие е това, че от църква не излизам. Църквата, това са живите хора. Това са техните сърца. А църквите, направени от хората, са далечно подобие. Духовенството, това е човешкият дух. Всички сме свещеници на Бога. Казвате, че не съм зачитал църквата. Значи не зачитам и Бога. Не, това е един незаслужен упрек, който не отговаря на истината. И аз ще го върна върху вас. Това не е било и няма да бъде. Друг е въпросът за фалшивия скъпоценен камък. Няма да дам за него подписа си, че е истински. Показваш ми камъка си, погледна го и пише. Този камък е фалшив. Кажи, че е хубав. Повтарям, този камък е фалшив, че мога да го направя скъпоценен, това е друг въпрос. Ще бръкна в съндъка си, ще взема оттам скъпоценен камък и ще го сложа на мястото на фалшивия. От всички съвремени хора се изисква честност и чистота. Това се изисква и от вас. Днес всички можете да бъдете щастливи. Как? Като повярвате в думите ми. Дух свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете. Аз мога още днес да ви свържа с този дух. Възможно ли е това? Да. Бог ще мине край вас и ще ви запита. Какво правите тук? Ти излизаш пред него с насълзени очи и казваш. Господи, какво да правя с този мъж и ме? Пристани да му готвиш. Ела с мен. Кой си ти? Можеш ли да дойдеш с мен? Мога. Мъжът се връща в къщи и не мира, жена си умряла. Какво стана с моята възлюбена? Скоро престижно умря. Не, тя се оплакваше от теб и Бог е извика в другия свят. Ще се върне ли пак? Ще се върне, но не при теб. Ще кажете, че това не е вярно. Не само, че е вярно, но 100% е вярно. Това е великата истина на живота. Ние сме потопени в един разумен свят и който не вярва в него, страда. Не вярваш във великата разумност, а вярваш в човешката разумност. Щом сте потопени във великия разумен свят, работете с разумните същества. Колко пъти ви дохождат светли мисли? Откъде идват те? Мъжът се разгневил и казва на жена си. Ще ти покажа кой съм аз. Тя се разгневила и казва на мъжа си. Ще ти смажа главата. Тихият глас и казва. Не се середи сестро, прости му. Как да му простя? Прости му, ние ще уредим вашите работи. Той е благороден човек. Други се причина за лошата му постъпка. Същият глас казва и на мъжа. Не се сърди, братко, всичко ще се оправи. Жената ти не е виновна. Други създават недоразуменията между вас. Вие не се познавате, а трябва да се познаете. Как? Мен как ще познаете? Гладен си нямаш хляб. Взимам турбата си, идвам в дома ти давам ти хляб, за да се нахраниш. Познаваш ли ме? Познавам те като човек, който ми донесе хляб. Друг път, пак идвам при теб и виждам, че си задлъжнял. Не смееш да се покажеш пред хората. Изваждам кисията си и ти предлагам една сума, за да оправиш обърканите си работи. Познаваш ли ме? Ти си онзи, който ми донесе хляб, а сега ми носиш пари. Ще ви приведа един действителен случай от живота. Един германец тъгнал с Балканцук за Виена. слязал от влака на една гара с намерение да се нахрани в един от близките ресторанти. Носил със себе си голям куфар и келнерът му казал... Господине, според нашите правила не е позволено да се влиза в ресторанта с толкова голям куфър. Извинете, приятелю, това е моето портмоне. Отивам за Виена, ще ми трябват много пари, макар и за малко време. А както знаете, парите са книжни, с малка стойност. Е, щом това е портмонето ви, можете да влезете с него. Питам, кой е виновен, че портмонетата са станали толкова големи? Днес един Роснак изразходва дневно 10 милиона рубли. Може ли едно малко протмоне да се бере толкова пари? Дух Святи ще ви научи. Какво трябва да се прави сега? Ще съзнаете, че Божественият Дух може да ви научи да работите. Всички ще се впрегнем на работа. Бог ще оправи работите. И аз мога да ги оправя, но всички ще се спретнем да работим. Някой ме пита, учителю, защо правиш всичко сам? Много просто. Трябва ми свещ, ставам, взимам свеща и започвам да работя. Изразходвам за това само една минута. Останели да питам този онзи къде е свещта, как да е запаля. Ще изминат 5-10 минути. Като е запаля сам, ще економисам време. Аз пазвам правилото. Когато мога сам да свърша една работа, не търся чужда помощ. Ще се спретнем да работим. Как? Всички ли? Нима мъжът, не може да работи като жената. Не може ли той да готви? Мъжът казва на жена си. Слушай, възлюбената ми, днес изглеждаш много уморена, пожалтяла. Вземи децата и излез на чист въздух. Аз ще остана вкъщи да готвя. Като излезе жената, той се взема за работа и лукът започва да пее. Сготвено. Мъжът готви цяла седмица наред, а жената се разхожда с децата и си почива от всеки дневния труд. След това жената пак започва да готви, а мъжът си почива. Това не е ли работа? А сега мъжът казва на жената, слушай, ти трябва да знаеш, че аз се за да ми готвиш, да переш, да гледаш децата. Аз нося благата вкъщи, а ти не знаеш как да ги използваш. Недоволна, жената едва дочаква да се върне той от работа и се почва. Какъв мъж си ти? Такова в масло ли си взел? А месото? Той е намръщен, тя намръщена. И двамата недоволни. Ето идват празници, коледа, нова година. А ти нищо не си ми купил. Питам, разумен ли е този живот? Не е разумен, защото Духът не ги е научил. Когато Духът проговори на човека, лицето му просиява. Ще просветнат нашите лица. Кога? Когато се свържем с Бога. Сега аз ви проповядвам Божественото учение което гласи В проявената, изявена и осъществена Божия любов доброто никне, правдата расте, истината цъвти, мъдростта връзва и любовта зрее. Запишете си това. Вие имате едно живо дърво с такива плодове, от каквито имате нужда. На това дърво в стало.